Sziasztok, három hónapja nem volt audioblog kb. és ez hát most sincs igazán üzletem, de most már muszáj megcsinálni, mert akárkivel találkozom személyesen, szinte mindenkinek hogy mikor lesz audioblog. Az egyző és egy csomó megkérzik, hogy mikor lesz audioblog. Nyilván a távadás turné során. Komolyan mondom, szinte minden második harmadik ember megkérdez, hogy mikor lesz audioblog. Úgyhogy muszáj most már megcsinálni, csak hát ugye 1,10-es se volt, ihletem se volt, hogy most éppen nem volt egy olyan szabad órám, amikor leültem volna ö, domálni. Meg ö, ugye ezt, mivel utazás közben szoktam csinálni, egy csomószor nem egyedül utaztam, és ez egy kicsit ö, hülyén nézett valaki, hogyha valakivel, felejtve hogy már említettem egyébként korábban, egy kicsit hülyén néz ki, hogyha valakivel utazok, akkor közben én audioblogolok, bár előfordult már. Nem, nem volt elő. Egyre válaszoltunk egyszer a karleszter, azt tudom, az a volt. De audioblogolni azért az így szar lenne egy kicsit. De meg voltam persze, rengetegszer ugye egyedül de éppen nem volt ihletem. Vagy közben telefonálgatni kellett, meg minden, aztán végig is odaértem, mielőtt elkezdtem volna. Nem egyszerű időszakon vagyunk túl. Nyilván egyébként. Pont jövő héten hívtak egy iskolába előadást tartani, ahol már voltam egyszer, és nagyon. Nem gondoltam, hogy ennyire népszerű lett a dolog. Még azt is földobtak, hogy én legyek ott a testnövelés tanár. <haha> ez mókás lenne. De annyira tetszett nekik a dolog, hogy most szeretnék, ha megint mennék, és megint tartanék egy előadást, és persze fogalmam sincs még, hogy miről fogok előadást tartani, de valamit majd összeütünk. És ez hát felmerült a dolog, hogy vetítsünk ott esetleg valamit, mint hogy felmerült a dolog az oszt kapcsán is, az az országos sport és szabadidő tábor, ami Debrecen mellett lesz a Vekeri tónál, a nem tudom milyen nevű Dorkas kempingben talán. Én egyébként voltam ott, mert amikor tavalyi Kátler motoros túra terveztünk, akkor ott szálltunk meg. Ez egy jó kis helyen, kis faházas valami. És igazából nem tudom, hogy rá tudok-e menni különösebben embereket, hiszen különösebben nem, ak nem is akarok rávenni, mert ez mindenkinek a saját döntése, hogy jöjjenek velem le oda, motoros túra jelleggel, hát nyilván a motorosok, meg hogy emberek jöjjenek le oda, amúgy aztán adott el leszünk. Nem, nincsen túl nagy szervezési hajlamom, ez ügyben én úgy gondolom, hogy ez egy nyitott dolog, aki akar jön, aki nem akar, az nem jön kész. De, de mi ott leszünk, és ez így kvázi, kvázi így, így, a meg is lesz érzett, vagy erre a dologra lehet jön. Ez egy kétnapos sporttábor lesz, mindenféle program, és olyanok is, ami minket érdekel, például a Béla fog csinálni egy testépítő versenyt, és a Bélával fogunk csinálni egy szemináriumot, ott is, mert most ez a szemináriumozás is dolog ez menni fog, mert rájöttem, hogy ez nekem megy, ez értek, és nyugodtan elmondhatom, hogy szerintem Magyarországon nem csinál senki nálunk jobb szemináriumokat, úgy gondolom, mert olyan, olyan dolgokat, olyan műsort csinálunk kvázi, ami, ami tartalmas, de szórakoztató. Tehát ugye nem egy. A támadás sorozatban is ez a szeminárium. Ugye a támadás túl, ez a szeminárium sorozat. Ez nem abból állt, hogy együnk egyet, és akkor kérdezzetek, hanem egyszerűen volt egy stori ebbe, és föl voltak építve ilyen elemek felépítvált, fejből nyomtuk, tehát ezt úgy kell felfogni, csak tudtuk, hogy miről beszélünk, és az a cél, hogy szórakozom, megröhögjön a közönség, miközben azért valami hasznos információ is van. Egyetlen egy kifejezett nem szórakoztatásra szánt rész volt, ez pedig a Karesz az problémák, meg az kérdésével az ő előadása, ami szintén lesz itt a Vekeritónál az Oszt táborban, de Ugye a vetítésről kanyalottam ide. Ö, szerették volna, hogyha itt ebben a táborban a támadást levetítjük, de én meg nem szeretném levetíteni a támadást, úgyhogy valószínűleg nem lesz a támadás itt levetítve, hanem én azt mondtam nekik, hogy a BBTV szállat vetítsük le. És meg is mondom, hogy miért. A támadás az egy mozi történet. Ezt így találtam ki. Moziban, műfázban, tök mindegy. Vagy szociálmozi, vagy pedig... Ö, multiplex mozi élménye, kettő közül valamelyik, de mozi. Ebből egy kivétel volt a nagykanizsai nagy vetítés, az az nem mozi volt, az egy ilyen, hát nem tudom micsoda, ez egy ilyen házi mozi jellegű vetítés volt, sima mezei projektorral minden, de azt én kifejezetten úgy csináltam meg, úgy vállaltam be, hogy másnap úgyis ott volt a szombat tehát én ezt a kettőt tekintem ennek és az is csak azért, mert egy jó pár éve meglévő partneremnek csináltam meg ezt a dolgot. Hozzáteszem, hogy ha tudtam volna, hogy ilyen jól sikerül ezt megszervezniük, akkor aztán nem vállalom be, de mindegy, megcsináltuk, túl vagyunk rajta. Jó volt így is, mert kevesen voltunk, de ilyen otthonos volt és jó volt a hangulat. az a támadás 12 vetítésből 11-en is sokan voltunk. És egyébként hozzáteszem ezt a egy gyenge vetítés, ezt megint kompenzálom, mert a jövő hétvégén lesz még egy vetítés. Szóval egyszer nem tud ez a dolog megállni. És az megint valami műházas, kismozis valami történet lesz. Na de a lényeg, nem akarom a támadást vetíteni ilyen helyeken, mert ez egy mozi élmény, és én ezt tiszteletben tartom, hogy emberek megvettik erre a jegyet. Eljöttek, kifizették, ideutaztak, stb. Tehát ezért a támadás nem lehet csak úgy megnézni. Vagy DVD-nél lehet megvenni, ami szintén pénzbe kerül, vagy moziban lehetett megnézni, de úgy, hogy ingyen ezt így levetizgetjük, ezt nem csináljuk meg, azért, mert emberek ezért pénzt fizettek ki, és én úgy érzem, hogy nem lenne korrekt, hogyha ez csak így ingyenesen hozzáférhető lenne. Ezért nem lesz a webben sem. Majd előbb-utóbb felkerül a webre a támadás, megmondom Frankon, de nagyon-nagyon sokára. Valószínűleg lesz egy ilyen nagyon egyszerű határidő, hogyha elfogytak a dvd majd akkor utána, ha várok még jó pár hónapot, és akkor felkerül. Lehet, hogy idén nem is. Lehet, hogy ezt senki nem látja így, de én úgy gondolom, hogy ezzel tartozom azoknak, akik kifizették a jegyet érte. Más és hogy nyilván ők kaptak egy olyan élményt, tehát nem a semmiért fizették ki. Tehát nyilván akkor... E akkor is megéri nekik, hogyha én ezt holnap kérjük, akkor egyben is ingyen meg lehet nézni, hiszen ez a két élmény ez nagyon nem ugyanaz. És szerencsére ez az ez ingyányi dolog ebben ez, ez sokaknak átjött. Mert nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy milyen marha jó dolog volt. Viszont, ami az ebben, hogy ugye feldobtam a BBTV százat oda, erre a rendezvényre, hogy vetítésként meg lehet kapni, és ugye erre a jövő heti iskolai előadásra is, ezt majd körülbelül hét fog kiderülni, hogy ott vetítünk-e, vagy csak egy ilyen előadásom lesz, De ott is van valami kis moziterem. De és e emiatt én csináltam most egy Blu-ray-lemeszt a százas as BBTV-ből, e plusz akkor eszemültött, hogy ezt, amit mondtam, ilyen monológot a végén azt lekapom róla, mert az nem érdekes, e tehát már nem azzal, amit én ott magyarázok a BBTV történetről, meg minden azt levágtam róla, az, az nem kell oda egyáltalán egy ilyen eseményre és hát ugye nyilván belenéztem, átcsináltam teljesen széles vásznúra, mert 16-9-es képarány ma ment a moziban, de igazából én jobban szeretem az anamorfisztikus képarányt, úgyhogy az most szélesebb lett. Magyarul levágtam az alját meg a tetejét, és közben ugye nyilván belenéztem. És rá kellett jönnem, ez most hülyen fog hangzani az én számból, hogy kurva jó a BBTV100. Hát döbbenet, már ugye nem emlékszem, annyi dolgom volt, annyi dolgon túl vagyok, annyit csináltam a támadást. ugye már nem emlékszem a BBTV 100 hogy mit csináltunk benne, és így belenéztem, és ez basszus egy döbbenetes, tényleg brutálisan megkoronáztuk a BBTV-t ezzel. Ezzel az adással annyi minden van benne, és azt kell, hogy mondjam, hogy technikailag jobban van megcsinálva, mint a támadás, hiszen nagyon jól látszik a fejlődés a két dolog óta, nagyon jól látszik, hogy bár nagyon kevés időm volt a VBTV százat megcsinálni, meg leforgatni, de ott marhára azért próbáltam odafigyelni olyan dolgokra, amire nem tudtam odafigyelni a támadás forgatásán, mert a támadás forgatása egy állatkert volt. Tehát, hogy jószerivel arra nem volt idő, hogy az ember megtisztogassa a lencsét, mielőtt elkezdjük a jeleneteket felmenni. Ezért szoktam azt emlegetni, hogy én többet ilyen módon nem forgatok semmit, Nem csak profi módon nem érdekel. Akármi is kell ordítozni, a hülyékkel, ezt csak így fogom megcsinálni. Most például a mostani kamerámon, ami egyébként a Canon Hungária közleműködésével került hozzám. Úgy vettem meg pénzért, csak elég jó áron. Az, ez a mostani kamerámon profi hang van végre. Mert sajnos az előző sony ami azóta beszart, mert ugye azt audioblogban valószínűleg nem említettem, mert a sors megköszönte nekem ezt a támadás dolgot és a támadás szeminárium sorozatot, hogy annyi emberért próbálok tenni valamit, annyi embernek próbálom jóvá tenni az életét. Ezt a sors nekem megköszönte azzal, hogy a támadás forgatása, illetve a, illetve a támadás bemutatója után nem sokkal beszart a kamera. Hát először a konkrétan a mikrofon egy külső mikrofont használok soha, nem a kamera beépített mikrofonját, mert az teljesen ott és a külső mikrofon szart, de először, utána pedig kompletten beszart a kamera, méghozzá úgy hogy az a hiba jelenség, amit várt produkált egyszer is garanciába kéne javítva azt produkálta még egyszer de természetesen a budapesti Sony szerviznek fogalma nincs, hogy mi volt az a hiba, nem tudták megmondani úgyhogy egy szegedi Sony szervizbe küldtem le, akik nem tudták megjavítani és azóta nem tudom hány hónapja, nem tudom hány hétig vagy hónapig náluk volt, aztán kiküldték azóta Lengyelországba, és ez legalább egy hónapja volt, és még az egy hónap alatt még ára sem kaptam, hogy mennyibe kerül megcsinálni, nem hogy egyáltalán fogalmuk lenne róla, és egyébként olyan hiba, ami nem nagy hiba, de végzetes hiba, tehát ez azt jelenti, hogy ha alapvetően nem vagy ügyes, akkor észre se veszed. Nem tudom, hogy ezt nem meséltem el a múltkori audioblogba, de szerintem nem volt audioblog. Vagy már január után szar be a kamera, vagy előtte. Hát nem is tudom, de az a lényeg, hogy maga a szervizes se vette észre. Fölhívtak, hogy ennek a kamerának semmi baja. Mondtam, hogy hát ford, fordítsatok egy fehér fal felé, és akkor látni fogtok három halamány csíkot, ami rajta van a felvételen. Innentől kuka az egész. De mindegy, hát remélem, hogy ezt nem meséltem el. Erre várok azóta is, hogy azzal mi lesz, de hát kénytelen voltam menni egy másik kamerát, hiszen gyakorlatilag a BBTV nem állhat meg, tehát azt meg kell csinálni valamire. Egyébként már elegem van ebből, hogy az ember folyamatosan fejleszt, folyamatosan új számítógép, új kamera, új hang, új tököm, és azzal kell szívni, hogy amikor kész egy BBTV flash akkor a kurva szervert nem tudom elérni, mert nem tudok belépni a és nem tudom mi baja van. Ilyen dolgok ez hihetetlen, de ez van. Minden egyes BBTV feltöltés előtt van valami probléma, valamilyen nem működik. És ebből a rohadtul elegem van. Abból, hogy a kettő körözni az edzőválaszolóba, fél órát írok egy rohadt választ, és kibassza a rendszer a picsába, eltűnik, meg ilyenek, meg megjelenik a szokásos SIA. Na múltkor már olyan is volt, hogy már SIA jelent meg, csak így kész, eltűnt az egész. Ezekkel kurlárt tele van a tököm, hogy olyan szargani rendszeren dolgozunk állandóan, hogy tényleg nem a dolgoknak a megalkotása, a kitalálása és a megcsinálása a probléma, hanem a szarakodás utána. Hogy megírsz egy cikket, és amíg a cikket rakod, az még egyszer annyi idő, mint amennyi, amennyi idő alatt a cikket meg, megírtad, ha nem több. Vagy rohamunkában megcsinálunk egy rádiót, amivel beszélünk egy versenyről, amiről muszáj beszélni, mert eddig nem volt időm megcsinálni a rádiót, mert nem volt időm egy órám, hogy leüljek, beállítsam ott a mikrofont, meg mindent, és összehozom a húrkával, hogy megcsináljuk ezt a dolgot, de mondjuk megcsináljuk az utolsó pillanatban, már azt mondom, hogy jó, leszarom már este 10-kor ülök, és megcsinálom, de nem tud ki kerülni a rádió másnapra, amikor akik kellene kerülnie, mert a grafikus másnap reggel hát ő nem ér rámerő, másra van beütemezve, meg ilyenek. Persze ezt ilyenkor leszarjuk a picsába, és megoldjuk saját magunk valahogy, de ezekkel a dolgokkal hívunk állandóan. Mert hát a shopbuildernek van grafikusa, a bodybuildernek nincs grafikusa, ez alapvetően így működik. Bár sokan nem értik ezt a shopbuilder, bodybuilder kérdést, de azt így e, e, célszerű Ed elmagyarázhatnám, hogy a showbuilder az egy külön dolog, a bodybuilder az meg egy másik külön dolog, és mi vagyunk a kisebbek. Na mindegy, már fogalmam sincs, hogy hova kanyarogtam megint szövegben meg mit akartam elmondani, de a lényeg az, hogy, hogy folytatódni fog a szeminárium sorozatunk, mert én úgy érzem, hogy maga a szeminárium, ami a film után volt a támadás sorozatban, az önmagában is megállja a helyét. Mert egy tök jó szolgózató dolgot tudtunk hozni, tehát nem egy ilyen száraz lófaszt kell elképzelni, hanem tényleg egy szórakoztató valamit. És én ezt megbeszéltem a szájtekkel, és elméletileg ők ezt meg fogják finanszírozni, hogy ne én fizessek azért, hogy utazgatok keresztül az országban, a rengeteg szabad És még az én üzemanyagköltségem még a kisebb gond, de nagyobb gond az ilyeneknek, mint a Béla az üzemanyagköltsége, vagy, vagy a Karesz üzemanyagköltsége, meg ilyenek. Ezt elvileg megbeszéltük, és itt az országos sportáborban itt is akarok csinálni egy szemináriumot, meg lesz BBTV százvetítés, és... És az a terv, hogy ugye ez egy kétnapos rendezvény, péntektől szombatig fog tartani, hogy én péntekkel reggelen indulok, és motorral fogok lemenni a helyszínre. Ha lesznek jelentkezők még, akik velem jönnek, én ezt nem nagyon fogom ezt a dolgot erőltetni egyébként, mert nem vagyok motoros túlra tervező, és ezt, hogy meg kell érteni, hogy motorozni egyedül, kifogástalan, jó. Tehát nekem nem szükséges az, hogy 20 eljöjjenek és együtt motorozzanak velem, mert akkor 20 emberhez kell nekem alkalmazkodni, ami annyira nem nagy dolog, de viszont én ezt a, a motorozást, meg ezeket a dolgokat szeretem azért olyan szinten népszerűsíteni, hogy nem bánom, ha velem jönnek emberek, tehát ez így kvázi, hogy ki lesz mondva, hogy jó, lehet jönni motorozni velem, ekkor is ekkor indulok, kész, aki jön, jön, aki nem jön, nem jön, nem jön, Senki indulok, egyedül kész, nem érdekel ez a dolog különösebben, de egy biztos, hogy motorral Lemenni ö, a ténteki nap nagy részét motolozom utána ugye oda fogok érkezni, este 9-kor lesz a vetítés, szerintem előtt a szemináriumozunk egyet, és ha minden jól megy, akkor utána lesz valami tábor, tűz, és kaját fogunk ott csinálni, és akkor tök jó lesz, másnapok lesznek különféle ö, programok, testvébítőverseny, erős emberverseny, ilyen hülyeségek, és akkor ez lesz a hétvége. Én lehetileg úgy terveztem, hogy családdal fogok lemenni, ezt lehet, hogy meg is vonom, hogy lehozom a csört, meg az asszonyt, és meg egy-két haveromat, de akkor ők kocsival fognak jönni külön, odolom nekik az autómat, azzal le fognak jönni, én meg lejövök motorra. Egyébként ebben a témában egy Rahadli robogós, meg segédmotoros is annak idején marhára jelezte, hogy akar jönni, de hát majd, hogy ilyenkor, ilyenkor fog kiderülni, hogy a szájuk volt-e nagy, vagy tényleg jönnek. Ha jön kis motoros csapat, én nem fogok velük menni, mert nem akarok 50 menni, de ha lesz egy akkora állatkertárság, aki ezt beláll akkor az jó buli lesz, mert ők lejönnek külön és mindegy együtt valamit ott majd aztán kész. Az a célom igazából ezekkel a dolgokkal, hogy élményt tudjak adni az embereknek. Mert ezért élünk, hogy különböző dolgokat csinálunk, ami élmény, ami történik velünk, ami szórakoztat, és amire majd vissza fogunk tudni emlékezni, hogy ez a dolog megtörtént velünk. Ez több annál, mint hogy elmész hétvégén is bebaszol. Mert lehet, hogy emlékszel az első bebaszásra, meg a nagyon nagy bebaszásra, de egyrészt ezzel csak magad, másrészt meg amikor minden hétvégén bebaszol, akkor arra már arra nem fogsz emlékezni. De egy ilyen galantas hogy az 50 köbcentis szarodra, és leültél a bekerítóhoz a ö, sporttáborba, arra emlékezni fogsz ezt garantálom. Ne, és hát mi ezért csináljuk meg a Simpsons schwalbe az Arnold Schwarzenegger múzeum látogatást is, amihez ugye a két Schwalbe már megvan. Ezt még mindig nem mondtam el a audioblogba, de ezt valószínűleg nem mondtam el, mert, mert még akkor nem voltak meg a svalbék Egyébként az én Schwal Jellegtekészítés alatt áll. Az enyém után akartam megcsinálni a bélának a sarviját, de ő azt mondta, hogy el fogja vinni a szabó zsoltihoz, és a szabó zsolti fogja az övét felkészíteni, amiről természetesen a szabó zsolti egyáltalán nem tud, mert beszéltem bele erről, de hát nem baj, majd kialakul. Most egyébként az jut eszembe, hogy mivel három hónapja nem volt audioblog, valami Uber, nagyon fasz a giga audioblogot kéne csinálnom, de hát nem tudok, mert csomó dolog van, amiről beszélni, csak nem teszem, eszembe. és nehezíti ezt a kérdés az, hogy már van rádió is, és a rádióban is felhozok egy általában egy csomó érdekes témát. Tehát akik panaszkodnak az audioblog miatt, hogy nagyon ritkán volt, akkor azoknak azért felhívnám a figyelmet arra, hogy azért cserébe van rádió, és a rádió is, az nekünk egy fontos dolog volt, hogy a rádióban fejlesztünk, és rájöttünk, hogy egyszerűen el kell menni abba az irányba, hogy nem kell ilyen röghözkötöttnek lenni a dögonalmas testépítéssel kapcsolatban, hiszen a BB rádió már egy ideje abból állt, hogy fikáztuk a profi testépítőket, hogy ki miért hülye, meg miért nincs formában, és ezt én magam sem szeretem csinálni. Csak egyszerűen nem tudom másról beszélni. Ezért, ezért hoztuk bele a filmes témákat, ami egyébként nagyon népszerű, meg az egyéb mindenféle témák vannak a rádióban, és szerintem ez jó, és próbálunk heti egy rádiót csinálni, amit körülbelül heti egy óra. Bár én azt mondtam a hurkának, hogy inkább legyen hetente fél óra, és legyen meg minden héten, mint hogy heti egy óra, de sose úsztuk meg egy óránál, különösebben ö, rövidebb verzióban ezt a dolgot. És én úgy gondolom, hogy a rádió az eléggé népszerű is, mert nagyon ö, ö, sok visszajelzés van. Ma egyébként a totálkár parkolóparádi nevű rendezvényen voltam. Uh, annyira nincs illamat utánkárra foglalkozni, hogy a cikkeimet leadom gyakran az utolsó pillanatban. Erről mindjárt mesélek is egy uh, egyszerű sztorit. És uh, egyáltalán vagy a lesz. Megmondom őszintén, annyit olvasok a Totalkára, hogy megnézem, hogy megjelentek a cikkeim és kész. Én néha ezt az, de nem, nem vagyok képben rendezvényekről. Nem járok el értekezletre semmi. Nem vagyok képben ezekkel a dolgokkal. Nem tudok vele foglalkozni. És gyakorlatilag úgy is sikerült felfognom, hogy lesz ez a parkolóparádék, hogy volt a mégis tér ami miatt felhívtak, hogy menjek be, és akkor mondta a vágy pista, hogy lesz, mondom, akkor oké, okay, elvileg szombaton vagyok, kinézek, és ez egy nagyon, nekem egy nagyon szimpatikus korrekt kis rendezvény volt. Parkolóparád ez úgy néz ki, hogy fogadom magad, eljössz az autóddal, vagy a motoroddal, és leparkolsz, és megnézed a többi autót, Beszélget, akivel akarsz ilyen dolgok, erről szól a parkolóparádi szóval ez egy végletekig egyszerű dolog hiszen tényleg arról szól hogy semmilyen program nincs, semmilyen rendezvény nincs összen egy csomó ember, minden kötelezettség nélkül, és elman. És ha akar, akkor beszélget a többiekkel. Ha akarsz, akkor oda valakihez, akinek ott az autója, és érdeklőd az autójáról, meg elmondod a te autódat, és beszélget. És egy, végre egy tök ártalmatlan program, ami mögött semmi aljas szándék, semmi férekség, semmi politikai szar, semmilyen lehúzás, és ami, fél, ami a lényeg, semmi buziskodás nincs. Mert vannak ám ilyenek, hogy ilyen különböző autós klub találkozók, sose voltam ilyenen, de szerintem nem is megyek, mert egy csomó ilyen Mühlmeier büdös gyökér van. Ezek a gumi csikorgató debil idióták. A motoros találkozó az hányás? Ugyanez van. Van egy csomó, hú, mi vagyunk a nagyon vagán csávók, mi lezárjuk a motorjainkat, ne is nézzél rá, mert mi vagyunk a izé, a, és te csak egy kis prosztó vagy, aki bejöhettél közénk, vannak ezek a nagy menő Általában a klubba tartozó csávok motoros klubba úgy értem, akkor vannak a kis ratik, ezek a van motorosok, akik jönnek a Simpsonjukkal, meg a szarjukkal, és ilyen feltűnésű viszketekük van, és nagyon bőgetni kell a szarjukat, meg a gumit égetni rajta, meg ilyenek. Meg van egy-kettő ilyen közép, közép menő nyomorék, aki füstöli a gumit, meg izén, meg úgynevezett medmekskör csinál. meséltem már ezekről a régebbi idődő blokkokban szerintem. Ez egy csomó ilyen fasz van, aki, aki valamilyen módon irritálóan viselkedik. És én ezért nem szeretem az ilyen rendezvényeket. Ezért nem szeretek sehova menni, mert mindenhol van egy halom gyökér gyakorlatilag. És ami a lényeg, hogy itt a parkolóparádén nem volt. Tehát ez nem egy halálos találkozó volt, ahihetettek a tuning szarokkal, a hülyék, aztán itt fütyültették a turbót, meg csikorgatták a, a gumit, meg ilyenek. Nem izé volt, hogy hívják ezt a amúgy szimpatikus gyereket, csak szerencsétlen a halálos nyam miatt lett népszerű, és az egy igen rati sorozat, ergo nagyon sok gyökér rajongója van aki meghalt autó balesetben, kurvára nem jut eszembe a neve, mindegy, tudjátok, hogy kiről beszélek. Például voltak ilyen felvonulások is vele kapcsolatban, hát baszki, amikor a totálkárosok mondták, hogy erre nem kéne ilyen mondani hülyék vagytok. Ez egy szaklap, ne foglalkozom minden raki hülye gyereknek izé összerőfenésével. Szóval az volt a jó, hogy ez egy ez egy teljesen ilyen, egy ilyen őszinte egyszerű rendezvény volt. Mint amilyenek egyébként a belsőség találkozók is szoktak lenni, mert a totákának az éves belsőség találkozója, az, az jó, az, azzal semmi gáz nincsen. Ez megint olyan dolog, hogy nem ez a kényszer buli, hogy onnan mész, és akkor nagyon bulizni kell, meg nagyon berugni kell. Tehát vagy. Berúgsz, vagy nem rúgsz be, vagy részt veszel a többiekkel ott, mint a kemény maggal ott a izéban, vagy nem vesz részt, csak ott el, vagy akármit, semmi izén nincsen. Oda mész, körülnézel, jól érzed magad, ha ennyi volt, elmész haza, ha nem mész haza még, akkor még maradsz, beszélgetsz, akivel akarsz, ez egy ilyen, ilyen rendezvény volt, és az egésznek igazából, hát egyetlen egy hátsó szándéka van, hogy na, végre rájöttek a totákárosok, hogy nem ilyen, euh, hogy hívják ezt a szerencsétlen izét, a húterzben nem ilyen helyeken, mint a húterz kell balfaszkodni, hogy ott veszik fel a felkonfot, hanem rájöttek, hogy összerőfentenek így egy ilyen találkozót, és akkor ott, ott csinálják meg, és akkor van egy csomó autó háttérként, meg minden, gyakorlatilag a téma ott hever a parkolóban, mert egy csomó autó, jön ilyenkor mindenféle autóval. Most nem mondom, hogy nem láttam egy-két ilyen rettenetes kocskvány szar, akit nem is értem, hogy hogy jött ki oda fosta nem mondom, hogy nem láttam egy-két ilyet, de nem volt jellemző, és ami a legfontosabb, hogy azért nagyjából mindenki normálisan viselkedett. Voltunk még a Fibon is, amiről csináltam egy hát Szerintem ez meglehetősen szar beszámolót, de meg kell, hogy mondjam, ez, ez a meglehetősen szar beszámoló, ez is ilyen vértizadva jött létre. Úgy mentünk ki a Fibóra, hogy BBTV-ben kifejezetten flashben már volt Fibó. Ezt réglően túl is piráztam, mert a Fibót annyira úgy akartam, hogy viszek a marok kamerát, azzal fölveszek gyorsan valamit, amit azonnal felteszek, de leforgatunk rendes kamerával is valamit, amit majd feldolgozok, és utána teszek fel, ezeket a hülyeséket már elfelejtettem. Most már úgy működik, hogy amit leforgatok mondjuk egy ilyen alkalommal külföldön, az azonnal összevágom még aznap, nap, addig nem fekszem le, és a kész anyaggal jövök haza, mert különben soha nem lesz kész. Ez az első alap dolog. Ez persze erősebb laptop kellett, több pénzért, stb. De ezt a mostani kamerával egyébként meg tudom csinálni, mert nem ezt a rohadt nyűves hd t használja, ami, ami még a i7-es laptopomat is megfingatja, hanem mp 2 t használja a mxf ami azt jelenti, hogy sokkal kisebb a tömörítés, hiába egyébként sokkal jobb minőségű maga a kamerának a színmérsége, sokkal nagyobb, sokkal jobb minőségű az egész, csak hát bár ezzel csináltam volna támadást, kettőt fogalmazunk úgy, de a fájlokhoz -ok a kevésbé tömörítettek, ami azt jelenti, hogy mondjuk itt egy óra nem 12-13, mit olyan hány giga, hát minimum 10, de szerintem 12 giga van egy óra, hanem 24. Viszont, viszi a program, hiszen nem egy ilyen tömörített szart kell megpróbálnia mozgatni. Úgyhogy ezzel ilyen szempontból előnyösebb vagyok sokkal. Sokkal jobban meg oldani a hangot, ráadásul a hangszint tudom normálisan, a hangbemeneti szintet tudom normálisan szabályozni. Ezért tudok olyan felvételeket csinálni, amiben nem hallatszik be annyira külső zaj. De a fibo az a lényeg, hogy Semmi újat nem tudok mutatni, gyakorlatilag annyi volt a fibó, amennyi tavaly, és talán kisebb. Most, mint az ember lettek volna a tápkéak standok, mintha nem lett volna ott egy csomó cég, de lettek újjak, láttuk a világ legundorítóbb tápálykészítő márkájának a standját. Ilyet nem láttam még, tehát ezt le kellett volna fotóznom, meg fel kellett volna vennünk. De az, az igazság, hogy annyira untuk, pedig most csak egy napra mentünk. Hát úgy képzeljétek el, hogy egy nap az út, egy napot voltunk ott, és egy napot jöttünk vissza. De igazából ott lettünk volna a Fibón akár négy napot is, csak nem akartunk négy napot ott lenni. Úgyhogy terveztük el, hogy nem menjen el ennyi időnk, mert voltunk már három napot a Fibón, meg két napot, hogy csak a pénteki szakmai napra megyünk a szombati és a vasárnapi közönségnapra, amikor akkor van a bózkodás, hogy pózolnak, jönnek a profi építők aláírás, minden. Arra nem, nem mentünk, mert ö, akármennyire is élmény megszerezni egy J. Kacler autogramot, nekem erre nincs időm, hogy sorbáljak ezért, nem tudom mennyit, meg ilyesmi, most mondtam valamit, tehát ilyen szinten az engem már így hidegen hagy. Tehát ugye ele, meg lehetne elekneket lehet kapni valami beszélgetésre, csak miről beszélgetnénk. Egyelőre Danalin Béliben lett volna kedvem beszélgetni, láttam is, csak akkor éppen el volt foglalva, és az a lényeg, hogy mi a tárkékes részt megnéztük, az se annyira. Gyakorlatilag a szájtek standon annyit voltam, hogy leadtam azokat az órákat, amit valamilyen nem tudtak kiküldeni időben, és ezért minket kértek meg, hogy vigyük ki. És utána szépen elkezdtük bejárni a többi standot. Hát akkor láttam a világ legundorított táplékészítő márkáját, a testépítés, ahogy a kecskebaszók elképzelik. Képzeljetek el egy olyan standot, ahol ilyen csillárok vannak, ilyen mintás tapéta, mint valami, ilyen, nem is tudom, angol első osztályú ö, hotelben. Ö, ilyen cirádás két keretben voltak az LCDT-be építve, és azon nyomták a reklámot, és bennállt egy Lamborghini, ami le volt fényezve, ha jól emlékszem, akkor valami fa mintára, és ilyen öltönyös gyökerek ácsorogtak ott. Ezt nem tudom összerakni. Ez a testépítés nekem sport. Vasak. Szag. Fémes hangok. Nekem ez. Másoknak az ilyen Mahagóni fából készült klasszikus bútorzat, lábas szekrénysor, és nem tudom milyen asztal és csillár, meg ezüstkanál, meg lófasz, meg famintás Lamborghini. Másoknak meg ez a testépítés. Hát ez megint az a pont, ahol azt mondom, hogy el van a világ. És egy ilyen cég, nem, nem tudom mit, mit akarnak, mit akarnak ezzel mondani. Tehát ugye ebből látszik, hogy az egész átfordult abba, hogy már ez a kigyúrt menő, tehát ez a kigyúrjuk magunkat, mert az a menő irányvonal, ez a nagyon sok pénzem van, Izéval autóval járok, nagy BMW-vel, meg nagy mercedes vel és fú, a fuchs a nyakamban, meg az iPhone, meg a csak a menőség mellettem a, a Riherondi 40 centis mű, ö, magas sarkúban műcsöccsel, és jaj, ez az élet, hogy mi virítsunk, hogy mi milyen jól nézünk ki, és öltönyben én vagyok a izé, az üzletembernek látszó prostó cigány, és akkor hát mivel egyzek ezen, nekünk ilyen tápték is kell, és akkor ez a vonal. Hát ez, mert ez valami arab érdekegységű dolog volt, ezért beszélek a kecskékről, ez, hogy ők, az ők is kultúrájuk ma elképzelik. A, pontosan azzal a kevés visszafogott, gicses undormányon leöntve. ez brutál volt. A másik brutál az, hogy van az, ez a Jeff Seed, vagy Seid, vagy a tudja, hogy hívják ezt a kis büdös buzit, aki ö, onnan lett ismert, hogy föltöltögette a Youtube-ra a kis videóit, amiben ő feszeng, mint a hülye, az utcán adamegy emberekhez is feszeng, de persze nyilván valamilyen szinten beépített emberek lehetnek, vagy a nagyon gyönyútlan, nagy turisták, mert nem basztam még senki pofán, pedig ráférne erősen. És ugye ez egy buzik kategóriás nyomorék, aki egyébként profi is lett buzik kategóriába. És, mert hát ugye van ilyen, és oda hogy ennek a szállalmas a nevére volt egy stand, de én egyébként ezt nem láttam, mert mi annyira keveset tartozkodtunk ott azon a részen, én valamiért ezt nem vettem észre, de utólag hallottam erről, hogy ez volt, és egy sorbet ott sorbe, csomóan, nem tudom, biztos műfaszt a buziknak, vagy valami ilyesmi lehet. mert agyat, meg gerincet, meg önbecsülést biztos, hogy nem tudtak osztogatni. de valami ilyesmi volt, és ott általában nagyon sokan álltak sorba, hát láttam is erről fényképet, úgyhogy... Hi. És ilyenkor ugye mit gondolsz? Mit gondolsz erről az iparágról, ahol famintás lambó van, meg buzi gyerek, a nev... buzi gyereknek a nevével egy gyártanak? Mit gondolsz erről? Erről majd cikket kell írnom egyébként, hogy távrájék ipar hova tart? Hát mint minden más iparág oda tart, hogy nagyon meg kell gondolnod, mit veszel meg, mert nagyon el akarják neked adni a semmit nagyon átkúrásról szól az egész. Tudod, milyen ez az egész dolog? Olyan, és ezt pont a cifre tartogattam ezt a, ezt a hasonlatot, olyan ez az egész, mint a mikiegeres fogkefe. Hogy van mikiegeres fogkefe, meg plutókutyás fogkefe, de mindegyik csak fogkefe. Ezt kell megérteni, hogy lassan a tápevekiegészítőipar parman nem, nem tudsz semmit venni, ami különbözik a többitől. Mert a tápejegészítetteket a nagy húmbukkal ellentétben nem laborban állítják elő fehérköpenyes tudósok. Egy-két nagy cégnek van egyáltalán gyára, többieknek nincs bérgyártóknak bérgyártoknak valakivel, és rá van címkézve, hát de van dobozolva valamire. És hogy ez a valami, az, azt a meg is vedd, ennek az érdekében próbálnak neked valami ordenáni baromságot hazudni. Olvasom az MD-ben a hirdetéseket, és akkor a baromságok vannak benne, hogy kaparom magam, komolyan mondom. Olvasok neked most az MD-ből egy hirdetést, jó? Nincsen rejtett supplement facts, ami azt jelenti, hogy nem rejtjük el azt, ami a termékben van az összetevők. No hype. Csak eredmények, tehát nincsen kamu reklám, csak eredmények. Nincsenek No Bogus Chemical Names, az azt jelenti, hogy nincsenek ilyen, hát gyakorlatilag ilyen kamulkémiai nevek. Nincsenek legális verziói illegális szteroidoknak. Így hirdet egy farmapró nevű cég. Az MD-ben, és akkor most a termékneveket így elolvasnám neked, jó? Sterodrol, Maxteron, Furostán, Maxiteszt, Lipopro, szermadex. Egyébként most olyan este 9 óra van szombat, és bejöttem a terembe, és kopognak az ajtón, és nézek, hogy mi van, és valamik mutogat, hogy menjek oda, és oda megyek, és egy öltönyös gyökér áll az ajtóban, és megkerrezi tőlem, hogy ez mi, hogy mire jó. Kezében van valami biotökös termék, és megkezd tőlem, hogy ez mire jó. És mondom, olvasd el a dobozet, ami dobozán, hogy mi van áírva. De hát ezt így vette a boltba, és hát hogy nem tudja, hogy mire jó, és mondjam már meg neki. És hát gyakorlatilag elküldtem a picsába egyébként, és így nézek, hogy ez, az meg normális. Itt vagyok a teremben, be van zárva, látszik, hogy itt valami dolgom van, bogyolok, és idejön és engem zaklat egy edzőtelenbe egy vadidegent, hogy ez mire jó. Mondom, bazd meg, olvassam egy-két könyvet, vagy valami, amire ő is elkezett, És így mutogat nekem ilyen feszengő mozdulatokat, beszarás, beszarás, bazd meg. És ez nem egy ilyen izé prosztó idióta volt elvérek, hanem egy ilyen öltönyös csávó, Tehát így, hogy az emberek milyen szinten kibaszott hülyék, ez nekem egy minden nap, mindennapos új tapasztalat, egy mindennapos új, mindennap egy új meglepetés, hogy milyen szinten vagyunk agyilag. Na, pontosan ezeknek az idiót a baromoknak szólnak ezek a hirdetések, amikről beszélek, amit elkezdtem neked mondani. De egyébként erről a rádióban is beszéltünk, hogy marán röhögtem, hogy J. Cutler is, J. Cutler Nutrition is van, és akkor már minden Nutritionnek kell lennie, és J. Cutler megmondta, hogy ez, ez mi. Mert az ő terméke jobb. Ez, ez volt azért, az Ő terméke jobb, jó az ára, és kurva jó a csapatunk. Ezt mondta a termékéről. Ennyi. Tehát egyél, azért vegyél J. Cutler fehérért, mert J. K. megmondta, hogy az jobb. De semmilyen érd nincs mögötte. És az a baj, hogy azt nem veszik észre, hogy mindenki ugyanezt a szart mondja. Nyilván egy csomó terméket azért lehet megvenni, mert egy szakértő, aki mondjuk valamilyen szinten független, bár én vagyok nem vagyok független szakértő, nem is állítottam, de hozzáértő vagyok. Csak én úgy nem vagyok független szakértő, hogy azért vagyok a szájtekkel, mert a szájtekben hiszek. Ennyi, ha nem hinnék a szájtekben, akkor másik céghez mennék de én ugyanis SciTech használó vagyok, meg Full Force, nem is használok és nem is próbálok ki más terméket, én azért ajánlom ezeket, mint szakértő, de akkor sem mondok ilyen hülyeséget, hogy azért mert csak. Tehát ha a saját nevemmel kezdeni kell valamit gyártani, amit nem tennék meg, mert röhely, mert nagyon jól tudja mindenki, hogy ezek mögött, Nincsen ilyen, hogy Jay Cutler otthon nekiáll egy labort építeni, és egy gyárt. Nagyon jól tudjuk, hogy valaki gyártja az ő nevével. Csak ennyi, rá van címkézve Jay Cutler. Lehet, hogy ugyanez van a másik márkanéven is. Ez így működik, tehát ne dőljetek be itt a nagyizékamú dolgoknak. Ezek egyszerűen így működnek. De ha én gyártanék valami ilyet, akkor biztos, hogy erőködnék, hogy ne ennyi legyen az nem, hanem valamit tudjak mondani. Csak hát ugye mit tudsz mondani? Mit tudsz mondani egy fogkrémről, vagy mit tudsz mondani egy fogkeféről? A fogkefe az csak fogkefe. Ugye a tévében legalább kitalálják a hülyeséget, hogy ilyen fogkefe, meg így, meg úgy, meg ízé, ezt tisztítja meg azt, meg így állnak a sörték, meg úgy. Kurva mindegy egyébként, marhahogy áradászás a fogkefei is. De egyre jobban gyűrűzik be ez a szar, és az a baj, engem azért bosszant, ez az egész, mert gagyincs csinálják mert lehet neki találni olyan termékeket, hogy azt mondom, hogy én úgy gondolom, hogy edzés után ennyi szénhidrát kell, meg úgy gondolom, hogy ez kell bele, meg az kell, mert ezért, mert azért, és ezért az az én termékem, és ez szerintem ezért jó. Ez, ezt mondhatnád Jay le, hogy én azt tapasztaltam, hogy pontosan 37,5 gram vitargó, és hozzá 12 gram dextróz, a tökéletes arány az edzés után egy szénhidrátoknál, és 30 százalék és 70 teljes telj sófehérje keverék. Mert én ezt kipróbáltam, ezt használtam évekig, és ez a tuti, és ezért vegyék Jay Cutler, tömeg nőlet, mert ebbe ez van. Ezt mondhatnád Jay Cutler, de kurvára nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hát mert az enyém jobb, faszabb meg. Kicsit bosszantó egyébként, hogy így kagyisodik a világ, nagyon keményen. Nagyon keményen, senki nem akar ilyen szintet tartani, mindenki arra megy, hogy Hú, tömegek, minél gagyiban csináljuk, leszarunk mindent, nem akarunk minőséget nyújtani. Azt akarjuk, hogy tömegekhez jussunk el, hülyékhez jussunk el, hülyének nézzük az embereket, hülyéknek kommunikálunk, és akkor ez így jó lesz. Na én pont az ellentetjét akarom ennek csinálni. Teljesen ez a stratégia mindenben. Most semmiben nem csinálunk gagyit. Ezért akarjuk ezeket a mozi dolgokat, mert érted, most mi van a, mi van a mozival szemben, hogy megnézel valami szart a Youtube-on. És én nem akarom ezt a színvonalat, hogy megnézel valami szart a YouTube-on, a többi szar között, hiszen számodra se lesz értéke a sok szar között. Sokkal értékesebb egy mozélmény, mint a YouTube-on megnézni valami szart. Ilyen egyszerű. És ugye ki is találtam azt, hogy legyen több mozis. Még egy olyan viszonylag elmebeteg ötletem is volt, de én még nem hallottam olyat, akinek nem tetszett volna hogy megszerzem a Phantom Kommandónak, amire egyébként nagyon sokan azt mondják, hogy ezt nem ismerik ezt a filmet, hogy Phantom kommandó, és így nézek, hogy baszd meg gyerekek, nagyon kurva egy nagy baj van, hiszen a Kommandóról beszélünk, ami valamiért annak idején Phantom Kommando néven kerülsz a köztulatban a 80-as években. Csak hát ugye sokan nem emlékeznek már erre, vagy sokan még akkor meg se születtek, és ezt már nem hallották, hogy a Schwarzenegger, a kommandó című filmje, az először Fantom Kommandó néven terjedt el, aztán valamiért a forgalmazók csak, és már a gyártó is, valamiért kommandó nevet adott neki, de ez mint Fantom Kommandó, ez egy létező dolog, ha rákeresel valami keresőbe, akkor ez abszolút működik. Mármint olyan értem, hogy meg fogod találni a Fantom Kommandó. És én kitaláltam, hogy kurva jó lenne a kommandó felenyomni moziba. Hát most gondolj bele, mekkora buli lenne. Moziban, megnéznénk a kommandót együtt, mindannyian. Kati Béla nyilvánvalóan azonnal jelentkezett erre, hogy ő ott lenne. És szerintem ez megint megérne egy mozi jegyet, amiből persze ki tudnám bélni a termet, és működne az egész, meg kifizetném a filmnek a jogait. Ezzel egy probléma egyébként, ami viszonylag súlyos, az, hogy jelenleg nincsenek jogai senkinek Magyarországon, a forgalmazó Intercom DVD forgalmazási jogokkal rendelkezik csak. Úgyhogy ezt ilyen formában nem tudom megcsinálni. Lehet, hogy valahogy megoldom, vagy megszerzem a jogokat. Még nem tudom, rá kell mennem a kérdésre, de egyelőre ez, ez így ebben a formában, ahogy gondoltam, nem fog menni. Visszatérve egyébként, most még mindig azon gondolkozom ebben az iparágban, hogy, hogy ez a sok kibaszott hülye barom. Ez, ez miért? Ez miért pont ebben? Tehát érted, látok egy autószerelőt, és zárva van, de látom, hogy ott molyolok, és meg oda megyek zaklatni, és megkérdezem, hogy te zárva vagy ugyan, meg semmi, de hagasd már meg az autómat, hogy szerintem mi baja van, mert hogy izé vagy, tehát nem is értem, nem is értem, vagy tehát ez hogy a picsába képzelik? Ott van az edzőterem, ben ki van írva, hogy zárva, és benyit a parasz baz meg, és amikor zárva, még bekopok, hogy menjek oda, és én azért mentem ki, ma azt hittem, valami problémás dolog van, vagy akármi, kigyulladt az autója, vagy valami ilyesmi, és jön, traktál engem egy ilyen hülyeséggel. Hát baz meg beszarok, komolyan mondom. Fölkélt volna vennem egyébként ezt a kis beszélgetést, szerintem tetszett volna nektek. Annyi büdös gyökér van egyébként manapság megint, hogy van mi földtenem, főleg az utakon. Ez nagyon, euh, nagyon durva. Nekem az asszony mert azt mondta, hogy nem is akar egyáltalán beülni az autóba, mert elegem van abból, hogy mindig valami... Most, hogy az Árpátítot például föltúrták, tehát katasztrófa ami itt van, és, és neki elege van abból, hogy ezek a barmok mit művelnek, múltkor rádudált valaki, és gyakorlatilag az volt, hogy az előtte levő autó átment a pirosba, ő már nem ment át a pirosba, mert nem szokás a pirosan átmenni, különösen akkor, ha bennül a gyerek a kocsiban ugye beszíjazva a gyerekülésbe, és rádudált valami debil, hogy miért nem megy át a piroson, egy ilyen furgonos gyökér, és az a vicc, hogy a csávó, ezután még ki is kerülte őt, átment a piroson, és annyi előnyt sikerült szerezni ezzel a manőverre, hogy pont találkoztak a Tesco parkolóban, az asszony is ment. És ő megkérdezte tőle, hogy szerinted át fog menni a pirosba miatt a gyökér a gyerekkel, mert te sietsz. És ez megmondja, hogy hát, nem láttam, hogy gyerekkel vagy. És visszakérdezett az asszony, hogy hát szerinted nem mindegy, hogy gyerekkel vagyok-e? És nem azt mondta Csávó, hogy hát, bocsánat elnézést, izé... Hülye voltam, nem, nem? Hát én siettem. És így megkezdhetően még egyszer, hogy szerinted, mert te sietsz, át fog menni a pirosba, hátrafelé elsőbséget kell adni, vagy mi van? Azért beszarás ezek az emberek. És hallott, tűrköztes ilyenkor magad, és ne baszt pofán. Tehát ha pofán baszod, akkor marhán nem fogja ezt semmilyen bíróság mérlegelni, hogy mit csinált, hogy közúti veszélyeztetésbe akar téged belevinni, és főstört jelenteni közúti veszélyeztetésért, nincs bizonyíték rá, hogy ő mit csinál, hogy mit csinált. Szóval így ennyi, ennyi ezt el kell viselni, be kell nyelenni az életben a sok büdös parasztot, aki egyre rosszabbul viselkedik, mert senki nem baszló őket pofán. Pedig azt kéne ilyenkor egyébként oda menni, dél megborítani. Csak hát ugye ott a rendszámad, rögtön fölírja, aztán már megy is a rendőrsége, és akkor még te leszel elítélve. Másik sztori, mennek ki a gyerekkel a csúszdához ér. Lászik föl a csőr, megjelenik egy ilyen kifent nagymama, de ilyen izé agyonsminkelt, miszpics nagymama, és leül bazd meg a csúszda végébe. Miközben a gyerekem csúszna le. És szólt az asszony neki a csőrnek, hogy várj egy kicsit, mert a néni leült oda, és szólt a nagymamának, hogy elnézé, hogy szeretnénk lecsúszni. Hát de hát ő ide leült. De mondta ez az asszony, hogy ott vanok oldalt a padok, oda tessék leülni, és meg van oldva, ott van hely, leülni. lehet De hát ő már ide lepakott a És akkor mondta az asszony, hogy jó, akkor ez hogy gyerek fogja hátba utána meg majd ő maga. Na erre a miszpics a nagymama. <hah> Jaj, menjünk innen a másik izé játszott él, és elhúzott a kurvanyába eszméletlen, hogy milyen emberek vannak, eszméletlen, hogy minden nap találkozok ilyen büdös köcsökkel. most a parkoló parádéról két elmevetek volt, csak az 5 kilométert motoroztunk, alig vannak hétvégén az úton, két elmevetek van a haverom, akivel mentem, az elé ment ki egy autó, satófékezett fékezett, úgyhogy füstölt a gumi, utána meg az órunk előtt ment ki egy Opel Asztrás, ilyen kopasz büdös köcsög, egy, így, egy ilyen nyanya elé, aki majdnem telibe verte, mert az idiótának ki kellett menni Tehát Tipikus. Ja, de utána még ez a gyökér, aki kiment a másik autó elé, aki deliberált udá, mondjuk, mondjuk ez a stílus, de hát végül is igaza volt, még ezután az beállt 30, hogy ez ne tudjon elmenni. Tehát mindenki át Tehát ez a vitt ezekben a dolgokban. És még sorolhatnám ezeket a sztorikat. Ennek az országnak, ennek teljesen elment az az, az igazság. Az, amit szoktam me mesélni, hogy hát morális problémák vannak az emberek, el vannak teljesen szállva maguktól, nem tudom mire fel, Hát az, hogy gyökérbe jön este, hát már majdnem 10 óra van, nem is 9 óra van, este 10-kor bejön a büdös gyökér, hogy majd én előadást tartok neki egy olyan termékről, amit életemben nem láttam, mert úgy gondolja, hogy ez nekem alap, vagy én nem is tudom, hogy ezt hogy gondolja a hülye agyával, meg az, hogy itt emberek úgy közlekednek, mint a barmok, és még nekik kell főjebb. Ez mind, mind látszik ebből az áll, ennek az országnak a morális állapota, és ez, ez onnan indul, hogy, hogy ugye nincs konzekvecia, hogy lehet parasztnak lenni, mert nem szórád senki. Sőt, a tévében ezt látják, hogy parasztnak kell lenni, mert a büdös férgek vannak a tévében, mert a ö, 7 évre letartóztatott ö, drogkereskedő VV ö, tököm tudja ezt a buzit, hogy hívják. Az a sztár kijön a börtönből, és félrolás műsor van az RTL klubbon, és ő a sztár, és limuzinnal viszik. Meg ugye a másik szarjankóta fociklubokat lehúzós ikasztó faszkalapot, ezt is sztárolják a tévében. Hát ebből ez jön le ennek a sok fogyatékosnak, hogy így kell viselkedni, mert ez a jó. És akkor csodálkozunk, hogy mi van. Csak ebből én nem tudom, hogy mi lesz a végére. Kérdezett valaki az eddőválaszolom gyakorlatilag arról, hogy voltam-e szavazni, és kire szavaztam, és nem tudom, hogy nem tűntem fel, hogy nem beszélek politikáról soha. Neknek van az oka, mert a, a politikáról én azt gondolom, hogy a politikámon jó oldal nincsen. Tehát ez az összes politikus szarházi, ez nem kérdés. Csak az egyik oldal az, mindenkit oldal maximálisan undorító, csak az egyik oldal az még, még arrogánsabb, mint a másik. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy melyik oldalról beszélek. És nekem az eddő válaszomban semmi kedvem kell hadakozni, meg ö, olyan, olyan barmakkal, akik az jönnek, hogy hazáruló vagyok, meg kommunista, meg a kurva anyámat, meg ilyesmi, mert marhának vagyok hazáruló, mert ez nekem nem a hazám, úgyhogy elárulni se tudnám, mert én nem tudom, szerintem én ilyen hazátlan ember vagyok, mert ez, ez már nagyon sok országnak, nagyon sok embernek nem a hazája ez az ország, ez a helyzet. Nagyon soknak, maximum még nem tudják. Plusz kommunista meg aztán kurvára főleg nem vagyok, ezért nem dőlök be a jelenlegi, jelenlegi kormányzat fasságainak, mert nem hiszek ezekben a kommunista eszmékben, amiket hallasz mindenhol. De ezekben a dolgban egyáltalán nem akarok belemenni, minden esetre a választásokról annyit mondok, hogy ez a választás ennek semmi tétje nem volt, mert nem volt ellenzék, aki tudott volna bármit is csinálni. Az ellenzékben elmebetegek vannak. Az a különbség a kormány és az ellenzék között hogy mind a kettő elmebeteg, mind a kettő kurva nagy féreg, csak az ellenzék még töketlen is ehhez. Ezek olyan dolgokat műveltek, amiről hallottam sajnos, hogy kapartam magam, hogy ekkor a barmok, hogy lehetnek valakik. De számomra ez a választás egyetlen egy dologról szólt, hogy az elmebetegek, akik 21%-kal bekerültek a parlamentbe, azok nehogy kormányra jussanak, és minél kisebb arányban menjenek vagy kerüljenek be a parlamentbe, parlamentbe, és ezért volt fontos, hogy nagyon sokan elmenjenek szavazni, és azért szavazzanak, arra szavazzanak, hogy ezek az emberek ne kerüljenek be a parlamentbe. Ezek az emberek, akiknek az európai képviselői EU-zászlókat égetnek Magyarországon, akik totálisan elmebetegek, Ellenük egyébként egy kampány is készült, aki mögött tudom kiáll, csak nem akarom mondani, minek a célja az volt idéző elbe, hogy nácik ne kerüljenek a parlamentbe, de az, hogy egy halom budai értelmiségi gyökér, aki cigány nem látott még életében, az kampányol azzal, hogy ezek, egy, ezek náci párt, és hogy gyakorlatilag szegény cigányokat bántják, és ezért ilyen emberek nem kerülhetnek a parlamentbe. Ezzel nem lett kampányolni Magyarországon, és ez nem érv. Ezzel a pártal szemben ezer más érv van, de az, hogy ők a cigányokat bántják, ez nem érd. Nem érd. Ők nem ezért nácik mert a cigányokat bántják, ez egy nagyon nagy tévedés. A cigányokat azokat meg kéne ismerni a budai értelmisének is, amikor annyira védeni akarja őket. Az a hogy nem vagyok ilyen szempontban, én sem állok hozzá a dologhoz úgy, hogy a cigányokkal bármit is csinálni kéne, meg masírozni kéne a cigányoknál, meg ilyenek, meg terrorizálni őket, nem, nem ezt kellene csinálni, nem ez a megoldás, nem is akarok ebbe a kérdésbe belemenni, de azt gondolni, hogy ez a párt, aki bekerült most 21 a parlamentben az azért rossz, mert masírozott a cigányoknál, az, az nagyon nagy téveszme, és ezzel a kampányon nagyon gyenge, mert ez csak a jéghegy csúcsa, ennél ezek sokkal rosszabbak. Bár csak azért is, mert mind politikában, mind gazdaságilag egy totál dilettáns idióta, fogalmatlan barom, akik szerintem 8 általános nem végeztek el, és alkalmatlanok az, hogy az országot vezessék. Nem úgy arról, hogy alkalmatlanok az országot vezessék, hanem arra is, hogy megszólaljanak, és értelmes dolgokat mondjanak. De ez az egész ez a zsírbutaságról szól. Ez arról szól, hogy most marhára magyarkodunk, és beképzeljük, hogy mi magyarok valami különleges nép vagyunk, és ezen nekünk dolgok járnak. De nem járnak nekünk dolgok azért, mert mi magyarok vagyunk. A legviccesebb az egész ma az, hogy ez, az, ez a közösség, ez csak egy álsza. Mindenki a saját érdekei miatt csinálja, leszarja őt többit. Ezt a nagy nemzeti érzelmet ezt nem kell beszopni. Mindenki a saját magáért csinálja, csak gondolj, gondold végig ezt a dolgot. A nemzeti érzelem miről szól vajon? Arról, hogy jobb legyen nekünk, mert mi, mi vagyunk a nemzet de kinek legyen jobb, nekem legyen jobb, ezért állok többiekkel egy sima kamu az egész. Na és ezt a sok nemzeti érzelmet, ezt meg politikusok nagyon jó kihasználják arra, hogy a saját céljöket elérjék, és megtömjék a saját zsebüket, úgyhogy egy kurva nagy, álbas, kurva nagy álbazás az egész. csak az a szomorú, hogy egy csomóan egyszerű emberek bedöltek annak, hogy ez a politikai erő majd megvédi őket a cigányoktól, de kurvára nem fogja, hiszen leszarják az egészet, ez csak egy álca. Na ennyit akarok beszélni erről, és nem többet, ezért volt egy szégyen a választás, mert ez az arány sikerült, hogy létrejöjjön. Egyéb irányt azt gondolom, hogy ez bizonyos szempontból még így a legjobb, hogy történt a végén. De ebbe tényleg nem akarok belemenni. Tehát általában ez a politizálás, ez olyan szinten a vidákat ö, tud ölteni, annyira belenevelték az emberekbe, hogy féreg módon közöljék a véleményüket, hogy valami elképesztő. Nekem volt olyan haverom, akivel azért kapcsol, szakítottam meg a kapcsolatot, mert elegem lett a kibasz a zsidózásából. Mert azokat, akik zsidóznak, én azokat buta embereknek tartom, akik a, azt gondolják, hogy az ő, sorsukat, az ő sorsukért nem saját munk felelek, hanem mások. És mások elveszik az ő pénzüket, ami nem is volt soha mellesleg. hogyha nem tudom, mit vettek el, azok szerintem buta emberek, és én ilyen emberekkel nem akarok beszélgetni. Tudod egy biztos, a magyar politikában nincsenek oldalak. Nincsen senki, akire lehet szavazni. Meg kell nyugodni ilyen szempontból, hogy tök mindegy, hogy mi van. A politikus az a leghalja mindennek, csak az érdekli, hogy mit tud lenyúlni. Ja, még egy dolgot azért mondok a magyar, magyarországi választásokról, csak hogy képbe legyetek, ez viszont fontos. Tehát Erről kell beszélnem, hogy rengeteg kis párt jelent meg, és azért tudni kell valamit hogy ezek a pártok egyik se akart semmit csinálni. Tehát ez a kúrra lesz amúl. Ezért mondom, hogy annyira a gődralján vagyunk, hogy nem tudom, hogy itt lejjebb még mi lesz. Van, volt egy sportpárt konkrétan. És euh, szegről-végről hallottam róla. Nem kerestek meg közvetlenül, de lett volna lehetőségem ebben részt venni. Csak azt mondtam, hogy kösz, nem. A dolog lényege, hogy azért csináltak pártot, mert szerezni akarnak pénzeket, állami támogatást, kész. Tehát egy csomó párt azért jött létre, mert lenyúlták azt a elméletileg országos listát állító pártonként 150 millió forintot, amiből faszán tudtak venni maguknak, gondolom, bmw t meg Iphone-t, meg akármit. Ezt komolyan mondom, hogy száma hihetetlen, hogy ilyen van, és ezek az emberek nincsenek börtönben, de a nagy büdös helyzet ez, ezért jöttek létre pártok, senki nem akar semmit csinálni, senki nem akar semmit tenni, ezért az országért ezt el kell felejteni. Csak az a lényeg, hogy mindenki le tudja nyúlni a magáit. Úgyhogy én nagyon-nagyon megértek mindenkit aki el akar innen menni, mert egy ordálai szarországban élünk. Persze nem lepődnék meg, ha a világ minden politikusa ilyen szarférek lenne, ezen nem lepődnék meg, ez simán lehet, hogy így van, de mégis gondolom, hogy vannak emberek, akik azért akarnak tenni is valamit. Biztos vagyok benne, hogy vannak emberek, ezt azért gondolom, mert én pontosan ilyen ember vagyok, aki tenni akar valamit, aki nem azzal foglalkozik, hogy hogyan tömmi meg a saját zsebét, hanem aki egyszerűen valamit le akar tenni az asztalra, meg valami őt akar tenni, ami jobbá teszi az emberek életét. És ha én bírok így gondolkozni, akkor valószínűleg mások is bírnak így gondolkozni. De szerintem ez most mai audioblognak elég lesz. A, akartam válaszolni kettő elég ki súlyos kérdésre, amiből lehet, hogy két és fél lesz egyébként, mert közben íz nekem egy srác egy olyan problémával, valamint körülbelül beszartam. Neki majd privátba fogok e-mailbe válaszolni. gyakorlatilag. Arról van szó, hogy, és ezen szerintem ti is be fogtok szarni, hogy az 50 éves ö, faterja testépítéssel foglalkozik. Jó ideje, komolyan beszél, rendesen kajál, diétázik, de bebuzult, és buzi kategóriába el akar indulni, és nem tudja neki a fia megmagyarázni, hogy ez gáz, és komolyan mondom, nem tudom erre mit fog neki válaszolni, ez nagyon kemény. Plusz, ugye teljes mértékben fater fasz bukodik, nyomkodja magáról a képeket, meg mindazt az untorító viselkedés, csinálja, mint a mai hülye gyerekek. És ugye neki az apja szereti, jobban vannak, de ugye az apa az egy példakép, és neki most ez egy hatalmas csalódás, és nem tudja, hogy mit csináljon. Hát ez baromi kemély. Ezen elgondolkozom majd, hogy mit tudok neki erre mondani, tehát erre nem tudom én is a fejből lökni a választ. Az, hogy mi a jó, meg mi a rossz, azt nem tudom, hogy én honnan tudom, csak vannak zsigeri dolgok, amiket az ember érez. De hát az a baj, hogy az emberekből jobban kiveszik ezt, hogy érezzék, hogy mi a rossz és mi a jó, meg mi a szar és mi a gagyi és mi a jó, mi ennek az ellentéte, ami ugye minőségi meg éles. Ezt, ezt elmossa már a média, elmossa a Youtube, elmossa a közösségi oldalak, de mégis vannak olyan dolgok, amit az embernek zsigerből éreznie kell. Tehát ugye bizonyos dolgokat én is azért nem tudok elfogadni, mert ezt basszus, tehát érted, ha látsz egy halom szart, akkor érzed az undort. Tehát ezt nem kell megmagyarázni. De ezek a dolgok, ezek ugyanígy működnek. Egyszerűen érzem az undort, hogy ez gáz. Nagyon sokunkban az van, látsz egy buzifelmondanást, és érzed az undort. Nem gondolkozol, hogy ez most divatos neked utálni, vagy utálod kell, mert akármi. Egyszerűen érzed, hogy ez nem helyes. És ugyanúgy vagyunk ezzel a dolgokban, és a sát is ezt érzi. És nem téved. Nem téved, mert ha érzi, akkor ez nem helyes. Csak hogy erre mi a megoldás, azt nem tudom. Ez olyan, mint a belegondolok, hogy mondjuk apám élne, és lenne egy jó apám, aki ilyen vagyok, és nem lenne minden, és bejelenteni, hogy ő buzi, meg buzi bárba szeret járni. Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy mit csinálnék. Persze, ha amúgy nincs oda semmi gond. S itt is ezen mond, hogy amúgy nincs oda semmi gond. Na ezt majd a következőben folytatjuk.